Martin Garrix en Afrojackse so turn up the speakers, sê vir jou, tyd vir wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. En ek is William Minnick. Dis alweer naweek, dis tyd vir ontspan. So die vraag op amalse lippe is, wat nou? Wat gaan ek nou doen? Wel, dis hoe kom ek hier is. So gaan maak ontbijt en lekker koffie en trek jou dagboek nader en kom keiersam met my en dan help ek jou om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Of jy ook net herinner daaraan dat die netradio SA webblad nou een link waarop jy met Whatsapp makkeliker met ons kan communikeer. So maak een daarvan. By eerste tyd vir ontbuit maak en ek speel vir jou vir Wham met Wake Me Up Before You Go Go en Mariah Carey met Obsessed en Steve Hofmeyer met Baby Makes a Blue Jeans Talk. Dit was Wham met Wake Me Up Before You Go Go en Mariah Carey met Obsessed en Steve Hofmeyer met Baby Makes a Blue Jeans Talk en ek is William Minnick met Wat Nou waar ek wil help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteite te beplan Nou gaan ek kyk wat die weer gaan doen, die naweek Je moet toch weet hoeveel kleren je moet aantrek en of je binnenmeers of buitenmeers gaan verkeer So kom ons gaan kyk wat sê die weer dan nou gaan ons naar die Ooskaap, ons gaan keur eerste daar in die Ooskaap en daar is geen reen die naak vir die Ooskaap nie Temperature Bishu 24, 24 en 35 Gramstad 21, 23 en 37 Port Elizabeth 21, 22 en 28 Queenstown 26, 24 en 34 en Uitenhaag 22, 25 en 39 Dan die Vrystaat ook geen reen in die vrystaat nie, temperatuurde Bloemfontein 30, 28 en 30, Bochebello 30, 28 en 30, Kroonstad 33, 28 en 30, Virginia 32, 28 en 30, en welkom 32, 28 en 30, en het lyk my dus dat ook die lotto nommers so vanavond, 30, 28 en 32, is die nommers om te speel, like my naam Bloemfontein. Dan Gauteng provincie, ook geen reenie, temperatuur, benauw nie, 31, 23, 25, Johannesburg, 30, 23 en 25, Pretoria, 33, 26 en 27, Soweto, 30, 24 en 26 en Tembisa, 31, 24 en 25. Dan KwaZulu Natal gesnou totaal gaan 'n bietjie reën sien. Durban gaan môre so twee druppels reën kry. En dan vandag is Pietermaritzburg, Richards Bay en en dis dit, Richards Bay wat so 2 en drie druppels reën gaan kry. Temperature Durban 22 21 en 25. Newcastle 22 21 en 28. Pietermaritzburg 20 22 en 30. Richards Bay 22 23 en 26 en Vryheid 20 19 en 25. Dan Limpopo provincie. Vandaag sal Louis Trigaard en Mokopane en Polokwane soe drie druppels reene. Temperatuur Louis Trigaard, 31, 25 en 24. Mokopane, 36, 27 en 29. Palaborwa, 37, 29 en 28. Polokwane, 30, 26 en 27. En Warmbad. 36, 25 en 29. Mpumalanga provinsie daar sal in Balensle, Middelburg, Nelspreit en Witbank so paar druppels reen kry. Temperatuur, Betel, 26, 20 en 25, in Balensle, 29, 22 en 26, Middelburg, 28, 23 en 27, Nelspreit, 26, 24 en 25, en Witbank, 29, 22 en 25. Dan die Noordkaap. Geen reen vir die Noordkaap nie, en die temperatuur daar, Koolsberg, 27, 26 en 33, de Aar, 28, 29 en 34, Kimberley, 30, 30 en 33, appington 31, 34 en 37, en Warrenton, 31, 31 en 33. Gaan ons na die Noordwest provinsie toe, ook geen reen daar nie. Temperatiede Brits, 36, 28, 28. Klerksdorp, 33, 28 en 30. Mabatu, 33, 27 en 30. Ook nie, 33, 29 en 30. Potshofstroom, 34, 28 en 30. En Rustenburg, 34, 26 en 27. En dan die laaste, maar nie die minste nie, die Westkap, ook geen reen nie. As ek vinnig kyk so oor die simnopiese weerkaart, gaan die see baie reen kry, dit reen baie daar oor die see, maar oor die land waar as om nodig het, is daar geen reen in die Kaap nie. Temperatuurde, Kaapstad 20, 22 en 22. George, 18, 21 en 27. Noorderperl, 24, 29 en 29 en woester 23, 27 en 33, dit dan wat die weer aan betref vir die naweek. So, dan is het nou tyd vir die motorfiets en motorsportgeesdriftigers om nader te skyf en ons gaan sommer daar aan met die bikers rally. Gerald's birthday party in aid of rob vind van naand plaas vanaf 10 uur verochend en is by die music bar. Hy, sê, hy gaan shooters en shooter girls wees. Kostes is, is blote donatie vir Rob, Rob is Geraldse broer wie stemcelbehandeling moet kry. So gaan gaan en ondersteunville daar by die music bar. Dan die annual biker dedication en biker blessings. Dit is op die 20ste januari en dit is van het om 8 hier, die ochend. So hy gaan bykie daar vir die bikers bless en bid en hy uh, Woord bedien Dan die Ubuntu Breakfast Run is by die Bikers Warehouse Malibongwe en Hartepeerspoort Resort en dit vind die 20ste januari 2019 plaas om 8 uur tot en met 11 gaan dit plaas vind. So daar is die Ubuntu Breakfast Run die Pure Venom Motorcycle Club Stiek Uit Rally is by die Palm Caravan Park in Kleinmond, en dit is van die 25ste tot die 27ste Janari, en is heel dag aan die gang, en dit beloof om in baie lekker rally te wees daar. Dan die Purple Rain Day is by die Pelly Moroo Park, en dit vind die 26ste Janari plaas, 100 rand, geef jou een metaal badge vir toegang, 50 rand vir jou coolerboxwebel saamvat, en dan 20 rand vir parkering. Dan die Predators get the bikers to get a run, vind ook die 26 januari plaas vanaf 2 uur die middag, en hulle begin by die O'Kellehands pub in Elna straat, Klerksdorp. Daar geen toegang hier, geen badges hier, niks anders hier, net pret. Hulle gaan net een biekie die bikers by mekaar kry en hulle lekker run vat. Waantoe, weet ons nie, jy moet maar opdaag haal 2 uur die middag by die O'Kellehands pub om uit te vind waantoe gaan hulle rij. Dan die Royal Evaluurs, Eagle Riders First Biker Joel, is by die Riverbank Lodge in Uppington in die Noordkaap, is die 26. januari en is heel dag aan die gang, kostes daar is 80 rand per persoon, so dit sê, as lekker speel ek die springkasteel, oh, my leef sal nou weer die verandag seer, seer wees van al die springkasteel spring, kontant kroeg en prijse te wen, die prijse wat jy kan wen is combo tires, ons weet allemaal wat kost dit deesdag vir motorfiets tires, Helmets, iPads, microwaves en kontant So het klink na baie, baie lekker dag Wat een mens nie daar moet uitmis opnie En dan moet julle ook aan julle dagboeken so lang skryf Die 11de Mei 2019 by die keiergat in Veldriff Is dit die netradio radio SA Dayjol So dit gaan ook hope, hope pret wees En so het klink na besige motor en motorfietsweek wat voorlee Nu is weer tyd vir die muziekbreek en ek speel vir jou vir Leo Mariccioli met Closer van die Chainsmokers. Wat hy gedoen het, Leo Mariccioli, is hy maak van die meeste gewulde muziek. Gee hy so'n rock of metal gear en hy het nou Closer van Chainsmokers gevat en om so'n bykie oorgedoen, een cover gedoen vir hom. En ek speel vir jou vir Martin Gerricks met Animals en Evanescence met My My Immortal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 I can't stop so they before me closer in the backse of your roller that i know you damn afford by that tattoo on your shoulder pull the shoes right off the corners left you I was insane stay and play that rage against the machine song that we beat to death in Tucson okay I know it breaks your heart move to the city in the broke and four years don't cause now you're looking pretty in a hotel bar and I, I, I, I can't stop no I Get a backseat on your roller That I know you can't afford Find that tattoo on your shoulder Pull the shoes right out the corner Of that mattress that you stole Dit was Leo Maricchioli met Closer van die Chainsmokers en Martin Garrix met Animals en Evanescence met My Immortal. Dit is oor tyd vir die driftiges om nader te skyf. Ons gaan na fietsrei die USN Mountain Bike Cup 2019 by Avianto in Gauteng en dit vind plaas die 19e januari 2019. Afstande daar 50 kilometer kost 250 rand 25 kilometer kost 200 rand en 10 kilometer kost 100 rand. So net op julle een bykie perspektief te gee, vir elke 1 kilometer wat een gewone padfiets op die pad rui, moet een mountainbike, of is het gelijkstaande aan 2 km op een mountainbike. So jy kan vir jouself indink, hier die 50 km is gelijkstaande aan 100 kilometer op die pad en 25 kilometer is geluigstaande aan 50, enzovoorts. Net om bykie perspektief te hee, oor wat daarie mense moet gaan doen, op daarie kilometers. Dan die Baberton XCM Mountainbike 2019, by Baberton Horskool in Mpumulanga. En het van die 26ste januari plaas, afstande daar, die 110 kilometer, 265 rand. 77 kilometer, 225 rand, 48 kilometer, 170 rand en die 30 km is 110 rand en die 20 kilometer, 85 rand. So dit is vir die, die heel fukse mense, die 110 kilometers gelijk staan dan 220 kilos op die pad. Ek het het al gedoen en dit is geen, geen speeliekies nie. En dan gaan ons oor na die uh, vierbeen atletiek soos het baie bekend is, of dan nou sperde reesies, die Sun Met 2019, by Kenilworth Reiskoos, in Kenilworth, die 26 januari, kost is, is 150 rand per persoon, soos een lekker dag daarom te gaan kyk, hoe die perre hardloop, bykie geld te wen, miskien geld te verloor, en om ook so die modus van die vrouwens te kyk, want die mens weet, dit is een groot uithang funksie elke jaar, die Sun Met. Ek het so met mildsteek, Van al die sport en van al die verruim met die fiets wat die oomens gaan doen, so is weer tyd vir die muziek en ek speel vir jou vir DJ Snake en Selina Gomez met Taki, Taki en De Noro en Gigi Agosini met In My Mind en Steve Hofmeyer en Demi Moore met Amanda.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 he say he want to touch it and tease it and squeeze it with my piggy bag is hungry my nigga you need to feed it and the tight thing freaking it don't want to beat it and just to let you know this from 90ism the defeated egg he say he really want to see me more I said we should have a date prayer at the limited store, I'm kind of sick But I'm a boss bitch Who you gonna leave me for? still talking past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 Oh my body I don't know how to play But or can keep it tight every day and I I, I know you need to take a taste. And I, ooh. mami y sen ya que no sé un besito bien suavecito bebe taqui taqui taqui taqui rumba long gentleman's wife and a man and a light of my life ain't you made you a channel wife Made you Dit was DJ Snake en Selina Magomes met Takkie Takkie en De Noro en Gigi Dagozini met In My Mind en Steve Hofmeyer en Demi Moore met Amanda. En ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou help om jou week en naweekse onspanningsaktiviteite te beplan en is die Demi Lee Moorse stem nie mooi nie, dit snu so in die mense sielin, maar so op een lekker manier. Dit die tyd om oor te gaan na die meer gekunstelde gedeelte van die program waar hy die groot punte by vrouw lief en die kinders verdien. En net om weer een bykie die mans te help, ons dink mos dat uh, as ons die vrou ons help in die huis, en ons was die skorrelgoed by voorbeeld, dan tel het so 1000 punte, en as ons die huis is so het so 3 miljoen punte, en uh, aan maar dit werk nie eindelijk so nie. Voor een vrou in een vrouwse kop werk het so, as jy die skolgoed was, tel het vir jou 1 punt. As jy die huis uitvee, tel het vir jou 1 punt. As jy die kinders kindersbad en in die bed kry, tel het vir jou als 1 punt. Nou, die probleem is, ons mans moet punten verdien. En uh, die makkelike manier is, of die slim manier is, is om ons nou slimmer te werk, nie harder te werk nie. Want as jy 1 punt verdien vir als wat jy doen, ga jy later als in die huis doen, en jy gaan daak net 10 punte verdien. So die geheim is om slimmer te werk, nou hoe werken my slimmer? Dat is eindelijk baie makklik, as jy weet hoe vrouw kop werk. Nou, die mans moet nou hierdie, hierdie inlichting baie mooi, so my gaan neerskryf en onthou en toepas, en hulle sal sien dit werk. Wat jy doen is, as jy nou volgende week, volgende satrag, besluit jy, jy gaan jou vrouw een uitvat vir een fliek, byvoorbeeld dan sê jy al vir haar die saterdag voor die tyd, hoor jy so, volgende saterdag, dan gaan ons een bykie fliek, ek en jy. Nou vir die hele week, vertel sy vir al wat die vriendin is, haar man of haar boyvriend gaan haar uitvat vir een fliek, sy sit het op Facebook, sy WhatsApp amal wat sy ken, sy sit het op haar Twitter account, haar Instagram account, al die sociale media, vertel sy vir die mense dat jy haar gaan uitvat, maar die geheim is in haar brein, Elke keer wat sy dit vir iemand vertel, krij jy 1 punt. Nou imagine al die punte wat jy verdien het, en jy het daar nog eers uitgevat. Nou saterig aan, dan vat jy vanuit, vir die hele volgende week, wat sy vir allemaal vertel, op haar Facebook, haar Instagram, haar vrienden by die huis, haar skinnergroepies, wat hulle teedrink, vir elke persoon wat sy dit vertel, krij jy weer een punt. So vir 1 aand sy uitgaan, Om jy dit slim beplan het en voor die tyd van haar ingelig het en van haar lekker uitgevat het en na die tyd brek, sê ook, verdien jy miljoene punte waarvoor jy nie eindelijk gewerk het. Dit is hoe men slimmer werk. So as jy iets gaan doen al, gaan jy haar net piekje spoil die aand, sê van haar voor die tyd en dan ga jy ook sommer na die tyd die punte verdien. So, die mans moet nou lekker luister wat ek gaan sê en neerskryf en beplan so dat hulle al hy gratis punte kan verdien by die vrouwens. Jammer vrouwens, ek moet die mans help, en ek moet een bykie van julle geheim, maar ook bykie van hulle uitlap. So as ek kyk dit die Readers and Writers Festival, by The Moos Castle, 638 La Repsenstraat, Muldersdrift in Johannesburg, joh, is een mondvol. Dit van die 26 januari om 10 uur die ochend plaas, nou mans, vat jou vrou so en toe, laat sy bykie dat ons in die boeken gaan deurblaai, en bykie na die boeken gaan kyk, Het kost 65 rand tot 80 rand per persoon om in te gaan. Nou, dit is een baie goeie geleentheid, denk ek, want deesdaan lees die mens nie meer sommer nie. Dit is net ons generatie wat nog 'n boek vat en lees, die jonger kinders, uh, die verstaan nie hoe n boek werk nie, hulle weet nie, jy moet hom oopmaak, en het is nie blaie blaie, en dat hy nie batterie het wat pap raak nie, en jy hoef jou boek te charge nie, jy het die airtime nodig om 'n boek te lees nie, jy maak hom oop en jy lees die woordkies binnenin. So die kinders weet nie meer dit nie, hulle wil nie meer lees nie, hulle dink dit is oud moedies, daarom is sylke initiatieve baie baie mooi en goed. Ek en onthou as kind het ek my winters omgelee in die bed en boeke en boeke en boeke gelees. En uh, elke keer as iemand anders een boek lees, die, ons twee mense kan die selle boek lees, maar die karakters in die boek gaan nie, die selle vir ons twee like nie, die tonele gaan nie vir ons die selfde like nie, en dis die lekkerte, jy het jou, jou breinkracht gebruik, om hy historiekies vir jou in te kleer, terwyl TV en video dit nou vir ons doen, en dit het ons nou bykie luie gemaakt vir al die jongergeslag, het nou luie geraak om bykie hulle breine te gebruik om hierdie prenties te skets. Maar daar gaan die leesers en die skrywers gaan nou wees, en hy uh, gaan 20 plaaslike kunstenaars wees wat hulle boeken gaan verkoop en tentoonstel, en hy kan nou somere boek koop aan met 'n aantekening in, en as hy ook sessies waar hy na gedigte kan geluister sien, mans dis nou waar hy die vrou jy in sleep, jy, jy sit daar, knik met jou kop en stem en, lyk like asof jy geinteresseerd is, sy sal baie daarvan hou, jy sal die vruchte plik later, maar vat vir hulle so en toe, sê net vir haar vandag al, dat jy haar volgende week gaan vat, om al die gratis punte te verdien, so dit is een baie goeie initiatief, is een baie lekker ding om daar te gaan bywoon, vir mense wat van boeken hou, en die wat nie van boeken hou nie, sleep hulle saam, Hulle het alk nog net nooit een boek in lewe gesien nie, miskien by die goge Dan die Toro, ja my, Bout Cruise, by Skoemanswil Overklap, Waterfrontstraat in dam. Dit is saterdag vanaf 1 uur die middag, en sondag vanaf 11 uur die ochend, elke naweek. Kost is 170 rand per persloon, en dit sluit net die bootrit in. Die klapkost is 80 rand en 50 rand vervoertuig, moet jy ook bytel. Maar nogthans, as jy so op een sondagochtendje die vrouw vat, vir lekker so een boot uitrit, dan uh, verdien jy ook maar die nodige punte. En dan bring jy sommer vir jou lekker piknikmankies saam, met drankies en braai goed, en dan het jy sommer 'n heerlijke dag, daar by die dam, saam met vrouw lief, en die kinders, as jy die kinders wil saamvat. Dan die Summer Sunsets, Januari geleendhede, by die Radisson Blue Hotel, is die hoeken van Dysie in Rivaniouwstraat in Sainten, en dis vanaf 4 uur tot 10 uur aand, en die kost is gaan wissel afhangende van wat jy gaan doen. So, daar is muziek in die achtergrond, en jy kan sien hoe die sons sak, en die tijd van die jaar het jy gewoonlik baie mooi sonsondergang toenele. So, gaan een bykie daar, vat vir vrouw uit, en bekyk die sonsondergang, en uh, geniet die dag of die aandje daar so. Na die sterrekijkpikniks, by die Afrikaanse taal monument die suiderparel, datums wat nog open is, is die 19 januari, soos vanavond, 9 februari en 9 maart. Kost is, is 40 rand per persoon, 10 rand vir kinders. Bring jou eie piknikmankie, of jy kan een bestel by die Volksmond koffiewinkel. Kost is, is 300 rand vir twee persone, en as jy een piknikmankie saam wil hee, wat jy wil huis toevat, kost dit vir jou 400 rand. Nie baie geld as jy denk aan al die punte wat jy gaan verdien daar by die vrouw lief om te gaan sit en sterre kyk, op die piknik mainkie nie, en al die punte wat jy weer daar gaan verdien nie. Dan die Cape Town Comedy Club, as by die pomphuis in Waterfront Kaapstad, elke week is daar een ander kunstenaar wat optreden, die toegang is 121 rand. Dan die Food Truck Friday, die Januari 2019 edition by Jack Black's Brewing in Dieprevier, en dit gaan, vind plaas op die 25e januari, en kostes is gratis, as lekker levendige muziek, en al die beerleefhebbers is ook welkom daar. So, gaan daar so na die Joe Black's Brewing, vir die Food Truck Friday. En dan kan ons gewoon vir gaan kyk, wat speel in die Nieuw Metro Flix, Bohemian Rhapsody speel nog altyd, dan is het nog Bumblebee, van die Transformers reeks, en dan een wat niet is, is glas. Uh, so klomp jare terug, was unbreakable met Bruce Willis, met sy karakter, en uh, nou het Mr. Glass, Mr. Glass wat Samuel L. Jackson bespeel, het daar so uh, gekom, so Mr. Glass is nou weer tussen hulle met die nieuwe superhero reeks van Glass, so hy het nou sy eie ingekry, dan Mary Poppins Returns, ons weet as kinders van Mary Poppins story, Mary Poppins Returns, en dan ook Aquaman, wat nog steeds speel, so dit as jy so besluit om te gaan fliek. Nou op daardie nood is het tyd om te groep, groep, en ek speel uit met moi en ggg. So blyf veilig, moet nie drink en bestuur nie, dan sê ons mekaar weer woensdag aand om 6 uur met crime time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gee, en dan weer volgende saterdag tussen 8 en 9 met wat nou, waar ek jou help om om jou week en naweekse se te beplan. So geniet jou naweek en volgende week en bly veilig. Tot ziens, tot de volgende keer. Dis net was baie op my plek. As ek al om te weet waar ons staan was so alleen al was ons saam Gewoon en zin en muusies ek altyd keer Maar so het ek toch my lees geleer Ek het jou soos een boek gelees Jy was nog altijd so vier En ek leer Kol om te weer waar ons staan Want jy bly uit tot laat in die aand Gevoelens en illusies moes ek altyd keer Maar so het ek toch my les geleer Ek het jou soos een boek geleer